dan aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dan aku bersaksi bahawa dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya pada hari ini aku bersaksi kepada Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba في الله تعالى صل الله تعالى في كتابه الكريم فرغم بالله الشكا وني بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وصلى وسلم Lausalah kauli perjalanan suluhi al-'alam. Salla Allahu 'alaihi wa sallam taqwa bila jannah. Salla Karim. Salamun 'alaikum min as-sadiqina as-siddiqin. Alhamdulillahirabbil 'alamin. salat maghrib jam Alhamdulillah kita dapat sama menunaikan salat maghrib. Sebagaimana kegiasaan kita merahap kita akan mengadakan mati setahun sambil menunggu maksudnya sholat disa'ah. Sholat kita masih akan menunjukkan pengajian kita, materinya masih tetap, sholat disa'ah, kita membahas tanda-tanda dan -tanda. nah, kiamat disa'ah. ini pertemuan yang keberapaan? 10 ya Pertemuan yang ke 10 Yang terakhir Tanda-tanda yang, yang terakhir Kalau tidak salah Sampai berapa? 15 ya 15 ya 19, Ya Yaitu Selamatkan diperlukan Oleh Ketua tanpa orang-orang <tuh> Yang kita lanjutkan Jadi saya sudah sampaikan Di pertemuan kemarin Berapa pertemuan ke depan ini Banyak bicara Masalah peperangan seperangan. Jadi Sebetulnya Al-Qur'an, hadis nabi itu sudah tidak memulih dahulu, hanya kita yang kurang ingin menghentikan bahawa sebenarnya apa yang terjadi ini semuanya sudah disebutkan oleh Allah dan disebutkan oleh suku Rasulullah SAW. Ya. Pertama terakhir kemarin Yaitu Muhammad Islam akan diperlukan oleh Bang Sadara yang sudah kita sampaikan dengan danilnya. Sekarang yang ke enam belas bahwa umat Islam itu nanti akan uh, akan di boikot oleh orang-orang kafir. Ya. Sebukan ada tiga. Jadi uh, umat Islam Irak Irak akan di boikot, Syam akan di boikot, Mesir akan di boikot. Nah, ini ada satu hadis beriwetan oleh sahabat Abu Ghra'iloh, hadisnya seragih dengan Islam Muslim. Abu Ghra'iloh ini paling banyak beriwetan hadis tentang tentang perkara ini. Ya. Jadi hadis itu Rasulullah SAW sudah menyiapkan bahawa kata Rasulullah SAW Malaqat ira ilahabaha wa tahtiza wa malaqat syam mudiyaha wa dilaro'ah Wanahat Mesir Irjabah dan Inarah, waatu bin Haythu waatu bin Haythu ala badahum, waatu bin Haythu ala badahum, waatu bin Haythu ala badahum. Tiga kali Rasulullah akan terhalangi, akan terhalangi daripada Rasulullah negeri Irak dari Torbid dari Dirham dan Torbidnya, akan terhalangi negeri Syam dari Mut dan dinarnya, akan terhalangi negeri mesir dari irdin dan dinarnya. Dan nah, dalam menerangkan ini, yang paling lama yang menjelaskan ini, bahawa akan terhalangi, di sini maksudnya, tiga wilayah ini lagi akan terjaga dalam kondisi terjaga dan diluatkan. Itu disebut, pertama disebut uh, Iraq. Barakatirah, ya. Kirham Allah mau akan terhalangi irah itu dari kirham dan kopinya. Kirham mata orang nama mata orangnya. Kopin ini nama timbangan berat. Yang kedua sama akan dihalangi dari huruf, pun juga ukuran berat yang berlaku di negeri Dari huruf dan dinarnya akan dihalangi esir dan irid dan dinarnya. Dan kamu nanti kata Rasulullah akan kembali ke keadaan semula. Waktu haidul Adabul Kamu akan kembali ya kepada keadaan ketika kamu awal akan dibawa seperti di zaman Rasulullah S.A.W. Rasulullah ketika dakwah tidak tidak bisa dihentikan ya pengikutnya dibunuh tidak juga membuat dakwah itu berhenti ibu juga sudah enggak kompak ya akhirnya mereka melakukan memboikot kaum muslimin Diboykot kaum muslimin diumumkan ditempel di dinding Ka'bah Keumuman itu. Seluruh muslimin alam al tidak boleh berhubungan apapun Menjual ataupun membeli, hubungan nikah dan sebagainya Putus hubungan Yang berdampak akhirnya kaum muslimin ini Terpaksa menghasilkan diri ke satu Si lembah di di, di kota mekah tiga kilo dari kota mekah di situ lah kaum muslimin itu mengungsi berapa lama di berikut saya kata kita bererti longnya tiga tahun tiga tahun berikut silakan baca di dalam sehingga kaum muslimin dalam keadaan apa luar biasa uh. Tiga tahun dibuat kuat, ya, sampai kondisi ini dalam keadaan terus-terus sudah biar tidak mampu menahan lebih lima Tapi syukur diceritakan kepada keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kata Rasulullah dalam ayat ini, Irak, Syam, Mesir akan diborikor, ya, dan kalian akan kembali ke keadaan dulu. Maksudnya keadaan di sini itu akan diperlakukan seperti itu. Dan apa yang terjadi mengapa demokrasi dah hilang? Telah terjadi Iraq sejak 2006 sudah tidak Sejak 2006. Alasan ketika itu Amerika beralasan kadar persen ini mempunyai senjata untuk lihat dan itu orang yang membongkar betul-betul sendiri itu orang orang Inggris sendiri. Karena ingin mengeluarkan biji minyak, minyak. Ya. Bahkan orang-orang dekatnya Dibongkar, ditembokkan, pasukan koalisi. Irak diboykot. Ya. Nah, kemudian akan diboykot Sam, Palestina, Suriya tidak sama. Akan diboykot Mesir. Ini penting, hadis kalian Ini harus kita ketahui hadis ini. Ya, uh, ya mohon maaf dulu ya. Kalau kita membaca keadaan ini, akhirnya ini tidak akan ada akhirnya akhirnya ini tidak bermakna apa-apa kalau kita tidak bisa membaca keadaan kita hari ini ya. saya tadi akan membawa saya punya akan saya tunjukkan ada satu video video ini adalah kesaksian seorang kapten angkatan daat di Malaysia dan dia seorang kustak Capten Ustaz, Ahli Strategi, ya namanya Ustaz Asri Idris, Saya belum pernah tadi, saya lupa. Dia mengungkapkan cerita misal bagaimana sepak pakar jang Israel dan mempertahankan dirinya dalam rangka ingin menduduki Palestina, Apa sejarah kaya tentang Israel dan siapa yang dimanfaatkan oleh Israel itu? termasuk perang Bosnia dan lain itu diungkapkan bagus gak itu? Ya. E, akan diboykot Syar Syar jaraknya termasuk Palestina dan Syria akan diboykot Kesir sekarang telah terjadi Palestina sudah diboykot, sudah lama sekarang pun telah terjadi ya, sampai orang-orang di di Suriyah, ya, sampai-sampai mereka memakan bangkai-bangkai kucing. Sudah terjadi. ya. Uh, di Mesir pun pernah terjadi. Ya, ketika kemarin kemenangan daripada Mursi, mulailah campur tangan pihak Barat dan Amerika. Terutama Inggris, adalah bekas jajahan Inggris Mesir secara sepihak, secara sepihak dibatalkan kemudian digalang kekuatan untuk mendukung satu jenderal kogod ini, Abdul Baca Adisi. Dengan memanfaatkan siapa? Siapa yang dimanfaatkan? Saya tadi saya tidak tahu, tapi saya tidak tahu. Siapa yang dimanfaatkan? Ulama. Ulama yang menyebabkan diri Ya itu kelompoknya kelompokannya Almar Almar Shali, tidaklah. Ya. Arabe Abdul Hadi Almar Shali. Itulah yang anak buahnya sekarang di mana-mana Ya. Tidak banyak lagi apa itu yang dia di, di itu dan di mana pokoknya itu orang-orangnya Almar Shali yang ada di negara-negara Termasuk di negara kita ini. Supaya tidak firaq perlu kita lihat. Ditayangkan itulah qalih inilah komentar beliau inilah dukungan orang-orang sahabat ini kepada Rasulullah SAW alisi untuk penggalan Pancing kemarahannya di jalan Allah, dia tidak marah. Kadang-kadang dia, ya, ini terjadi. Dan nah, sekarang, musim telah diboykong, syab telah diboykong. Ternyataan daripada peserta seorang kapten yang aktif, dia mengatakan strateginya yang betul, ya kalau dibiarkan ini Mesir dibiarkan Islam bahasa mereka Islam fundamental kan? Islam fundamental yang menegakkan hilafah hilangnya dibiarkan di Mesir dan yang di Surya juga dibiarkan, habis mereka habis ia uji daripada kita pasti habis, karena apa? coba di peta saya alhamdulillah punya peta di rumah, peta Indonesia ataupun peta dunia, kalau kita lihat petanya yang berbatasan langsung utara selatan itu Palestina diapit oleh Syria diapit oleh Mesir dia di tengah berbatasan langsung maka menjak dulu diusahakan oleh Mujahidin untuk berbatasan oleh tentara Mesir tidak diberi selalu di, diusir Yahudi dengan kekuatan memiliki Yahudi di tiap dunia termasuk pengaruh Amerika Ya, Setelah tahu Mursi menang, mereka langsung tidak tinggal diam, Plak dijatuhkan Mursi. Karena apa kalau Mursi dibiarkan hidup, masuk mereka ke Palestini, masuk mereka. Ini kata si kampenya. Kalau dibeli absen yang pegang kuncinya Mursi ini, Islam dan mereka habis daya mursi. Apa di Tunisia sekarang di Syria, sekarang sudah digalang ya sudah berapa bulan ini koalisi internasional bahkan kabarnya Indonesia nya akan mengirim tentara. Nah kalau Syria itu dibiarkan ya habislah yang nanti di Palestina karena mereka akan masuk mengapit Israel. Ya, maka diciptakan bagaimana Mesir supaya tidak jatuh ke tangan Islam. diciptakan sekarang di Syria, kata si kapten ini, bagaimana supaya asas jangan jatuh. -jatuh. Ya, dengan kekuatan tangan Yahudi yang ada di negara-negara termasuk di Amerika. Itu yang terjadi. Ya. Dan ketika di Malaysia saja, kata si kapten ini, karena mereka menyerang Masa Allah ini, Islamnya bagus. Kalau mereka menyiram Hamas, dibalat oleh Hamas, Israel sudah kalang kabur, dan Israel sudah berlaku Hamas. Maka apa yang ditutup Israel itu? Yang main mata dengan hamilkan. Genjata-genjata. Begitu juga yang terjadi di Bosnia. Ketika umat Islam disembelah siap-siap lagi di Bosnia, tidak ada dunia, tidak ada satupun dunia kalau muslimin ini berteriak membantu mereka. Akan muncullah para mujahidin hidup muda-muda ini awal. Kalau ini abad lapan, ya, masuk ya ke bumi Bosnia. Ya, saya alhamdulillah pernah mengumpulin video-video seperti itu dari dulu. Karena itu maklum, bukan cerita, itu maklum. Ya, ketika mujahidin berhasil membina generasi muda ini, Bosnia mengubahkan amfibiat. Korak Amerika dipikirin tentara NATO ada perjanjian tankon. Padahal sudah kalah itu. Ditutur bukanya dengan perjanjian tankon. Ini kata si kapten itu. itu yang dicipnya mereka. Inilah bagian dari jajal ini. Ini jajal kuat. Makanya nanti jajal ini berlaku dengan baik. Nah ini telah terbukti, ya. Tiga negara yang disebut oleh Rasulullah telah berbukti hari ini dimulkor oleh orang-orang kami. -orang. Asya apa yang dikatakan oleh Rasulullah benar terjadi. Ya. Nah, tinggal sekarang, ya ya maaf-maaf. Lah. Ya, saya menghimbau rajin-rajin bahagia. Ya, jangan hanya maaf, ya. jangan hanya baca Quran suara mandiri, jangan hanya tahu disini dan Rajin baca. Saya telah berjalan dunia ini. tataplah dengan Islam. Pasti akan ada jawabannya. Ya. Termasuk, ya, jangan tertipu hari ini dengan orang yang berbicara Taufit. Banyak orang berbicara Taufit. Tapi mereka ingin cengkal jadi Taufit. Malah dia jadi khatib anaknya Taufit. Mereka juga tidak mengaku. Tapi ini kesaksian, Kisah terjadi nyata diungkapkan sendiri. Diabajikan. Diabat oleh orang. Bagaimana? Bagaimana bisa saya punya teman-teman yang membantu mereka, yang menghalalkan darah ikan muslim, mendukung al-sisi, membangkai demonstran yang, yang muslim siapa Orang saya yang melakukan bermanfaat, ini bukan-bukan ya. Nah itu yang ke berapa? Ke 15 Haa? 15, 16 Haa? Saja 15 sekarang ke-11. Sekarang ke ya, Kemudian yang ke-17. Kata Rasulullah SAW akan muncul nanti al bojo, Al-Ghojur al Dolim. Ya, sebagai perpanjangan tangan daripada perasaan Al-Ghojur Dolim. Ya krujuri jayun min ummatibi akhir zaman ma'ahum khasiyatun ka'anna maha ajlab adlab al akan muncul dari umatku di akhir zaman ini sekelompok orang yang mereka membawa cambuk-cambuk seperti ekor sapi tak yadzu bighadhi yadzu fi ghadabillah khasiyat pagi dia berangkat dengan murka yadzu fi ghadabillah wa Pagi dia berangkat dengan penurkan Allah Soalnya dia pulang dengan amarah dengan malahnya Allah Hadis ini dijelaskan oleh Imam al-A'u wa'ala Ini telah terjadi Jangankan -jangan di sekarang ini jalan penguasa yang tidak berhukum Di penguasa silapah terjadi Al-Ghawjah Al-Ghawjah dua ini Yang mengikuti perintah penguasanya Digambarkan mereka memegang campur cuti. Seperti itu digambarkan seperti ekor sapi. Dan, dan, dan. Dengan itu dia mencambung manusia. Al-Bajwa Al itu pergi pagi dia bekerja dengan kemurkaan Allah. Pulang sore dengan kemarahan Allah. Hadis Gason. Ini telah terjadi. Ya, kalau kita baca sirap-salam, banyak Al-Bajwa itu. Al Ya, nah di zaman kita pun terjadi. Ya, kalau gonjong, kalau latar dulu kalau gonjong, kalau bahasa sekarang ini kerennya apa? Ah, oh. ha? apa? Tidak. Abad siapa abad? Insya Allah ini abad yang soleh ya. Dan ini asal ini. Sekarang ini apa abad dulu? Saya pinjam pisang jawabannya di koron muslimun. Ya. Ribuan pengundai muslimun di penjara. Yang memenjarakan orang yang mengatur islam. Tukang siksanya juga. Islam semua. Namanya saya tapi sekarang namanya ingat. Dari itu saya membimbing dulu baca buku-buku. Sampai sekarang nama argo argo saya ingat. Islam. Luar biasa kalau kita ikuti penyiksaan, lihat ya, kisah penyiksaan Iban muslimin luar biasa. Dan kisah Iban Muslim itu mempunyai dunia ketika itu. Sampai-sampai ada orang-orang yang membaca kisah itu, mengatakan kisah itu sampai ada yang masuk Islam. Ya. Mereka meniksa, ya, atas perintah penguasa zalim. Di antara mereka dalam dalam kisah Perjuangan Muslimin di antara mereka di antara kelompok-kelompok itu. Ada dua orang. Yang dua orang itu rupanya diberi hidayah oleh Allah Jadi dua orang itu yang ini pada satu hari. Ya, setelah melihat, setelah melihat dengan mata sendiri bahwa pemuda-pemuda itu berusia tidak ada satupun yang merasakan apa? Tak dia belum mendapatkan satu pun bom teknoslimung yang mengatakan sudah Keluar tobat enggak ada. Yang ada ketika ketika salah satu algojo itu ya, ingin mengarahkan tembakannya ke salah satu ada di salah satu luakan, salah satu ruangan. Itu yang ingin dihabisi ketika itu seorang sesep yang sudah tua. Ya. Maka yang muda-muda ini tahu yang mudah-mudah itu maju menutup pintu gerbang penjara itu dengan dada mereka Nabi yang di mana? Ada di antara mereka dua orang yang akhirnya dua orang itu telah melihat ya, dengan mata kemana sendiri mereka nah, ada Mereka sampai kondisi, sampai kutuk ya. Tetapi, kesadaran mereka itu ternampak. Kerana mereka juga akhirnya menyaksikan ketika sayang-sayang itu digantung. Digantung. Sayang-sayang itu dihukum mati dengan cara digantung. ya disertakan salah satu ulama al-adha, dipanggil ulama al-adha, disuruh kasih al Dua orang ini, Menyaksikan detail-detail peristiwa itu, dan dia bersaksi setelah kematiannya itu. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Sampai dia mau berbuat begitu, itu oleh komandan-komandannya, oleh komandan-komandan atasannya. Dikatakan apa? Itu orang-orang yang belum muslim itu, musuh negara. Titik. Dia tahunnya orang-orang itu musuh negara, sabar habis. Siksakan, biar dia mati. Jadi diketahui ada aparat-aparat itu, ya. jadi komandannya, orang-orang itu berusaha negara. Dia tidak pernah berpikir, tidak mempelajari apa-apa, betul orang ini berusaha negara. Enggak. Perintah siap, selap, jalan, habis-habis, ikhlas ini. Ini terjadi di Mesir. Dan tentunya tidak diberikan di Mesir, di mana akan termasuk di tempat ini percaya saja. Oh itu orang pemberontak. Ya sejak kasus dia, ya, sejak kasus, kasus selama oh, itu orang oh, oh, oh. tidak dipikir. Jadi dia tidak menggunakan hatinya. Tidak menggunakan moral, tidak menggunakan Islam. Apa benar orang lain? Apa benar yang dikatakan orang lain? Tidak. Nah. Siapkah kau? Tidak. Aku seterahkan. Iyak, dia siap kerak jalan, dia hantar mas islam, Ibaru islam mati, satu mas bergerak, satu mas nah, bergerak. Ada ketika orang bertemu satu dalam rangka mengejakkan layu air bersatu, menguruskan layu, layu bertemu. Satu mas bergerak, satu mas bergerak. Pasti bersalah. Itu terjadi. Akan ada apa-apa abad, abad yang mereka itu, mempunyai campur. Kalau duduk campur, sekarang tidak ada campur. Sekarang ini apa? Popor. Nah. Kaki di ini, kaki diinjang lain meja. Duduk di tiga orang. Celupin di air. Diteranjangin. Bapak, bapak-bapaknya seterus. Jauh, bapak. Itu sekarang. Nah, itu terhadap. Itu yang keberapa? Nah, Tidak ada waktu ya. Satu lagi. Yang ke 18 Ya, yang ke 18 kata Rasulullah akan muncul nanti wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, hadisnya solih juga kalau yang muridnya. Siapa min lima dalam al-Bukhara? Ada dua penduduk teraka yang saya belum dengar. Belum pernah belum, belum pernah saya siap saya dengar. Ya. yang pertama adalah semua cerita tadi tadi. Ya. orang-orang yang mereka membawa jambu. Ya, qabla bisdaq yajibu bihannam. Dengan jambu itu dia memukul manusia. Itu yang pertama. Ya. yang kedua dalam hadis ini. Yaitu Nisa'un kasyiatun ariyatun mumilatun ma'ilat ya, Ruh samun langkah asa menutup Yang kedua adalah rumpur Jadi ada pebunuhi neraka Yang ketika Rasulullah hidup itu Belum dilihat Yang kedua ini, perempuan-perempuan Yang berpakaian Tapi teranjang Rasulullah pernah melihat Pemandangan isi neraka Diperlihatkan oleh Allah Ya, bukan mustahil sekarang dengan internet kita bisa melihat Amerika kita nggak kemana-mana. Orang bisa bikin dengan daya hayalnya bisa bikin film macam-macam. Ya, bukan mustahil Allah jauh lebih jauh dari itu. Ya. Nabi Rasulullah diperlihatkan di neraka, Nabi Rasulullah mengatakan dua orang neraka ini ketika Rasulullah dzulk dzulk hidhal. Tapi akan terjadi itu. Ya, yang kedua ini. Paling tawin yang berpakaian tapi telanjang. Ya. Nisahul qadi yaqul alaykum thumila tumailah. Berpakaian tapi telanjang yang bergoyang dan membuat orang lain bergoyang. Apa maksudnya? Hah? Ya. Ini ada maksudnya Dia berpakaian tapi telanjang. Hadis ini oleh banyak ulama dijelaskan berpakaian tapi terangjang itu, ya, dia berpakaian transparan, dia merotol Allah, merotol Allah, tapi bajunya tipis, ya, dua maknanya tipis, ya, bajunya tipis dan merotol lembut, itu yang dikatakan berpakaian dan terangjang. Jangan sekarang ada sebagian orang, ya, dengan segala ketadarannya dia taas kepada Allah ya, walaupun nafsunya lagi menginginkan ya, dunia kerana kesadarannya. Dia berubah. Dia pakai jilbab saji. Jilbab saji. Jadi jilbab ini ada dua. Ya, satu jilbab sahi. ya yang satu lagi di depan artis ini yang ditutup jilmong nah. nah, dan melihat ya, apa-apa, tapi tidak dosa nah. sukur dia pakai menutup aurat itu tapi membentuk tubuhnya Ya, yang pertama dia membentuk tubuh karena cupidnya, yang kedua karena tipisnya ini yang dimaksud pakai, tapi telahnya nah para ulama pakat yang disebut jilbab itu jilbab itu dia harus panjang, menutup tubuh Ya, bahkan kalau kita menuntut pendapat Ibn Abbas ya, Ibn Abbas mengatakan jilbab semuanya, semuanya Muka-mukanya ini secadar-cadar Kalau Ibn Abbas ya, ya Walaupun status secadar ini masih ikhtiram Yang mengatakan wajib ada yang mengatakan Sunda Allah ya. Tapi paling tidak jilbabnya penutupi tutup Wanita itu dia harus longgar, Tidak boleh Ya orang sekarang jiplam yang jiplam. Tapi kalau dia sendiri. Bukan mengikuti orangnya Allah. Nah orang seperti itu bukan tidak dapet pahala dan dosa. Berapa banyak yang sekarang maaf kamu. Apalagi kalau sudah bersimpon dangan gua. Ya, Taji, adu. Dia tak berusaha. Ya, dia lihat rumahnya itu. Saya ingat itu dia, dia punya semen Bola dia ropede menjarun menjarun 1500. Dia cerita pada 1000 tapi kertas jabatan senang lagi suaminya bila dia cantik. lalu suami lalu Karam. Nah, itu yang disebut gayut. Gayut itu laki-laki kepala Biarkan kerusakan terjadi di dalam keluarganya, baik bukan istrinya maupun anak anaknya. Jaius! Ini seorang sahaja. Berapa banyak orang dalam berlaku, tapi jalan-jalan. Bukan mahalnya yang dilihat, bukan wajarnya. Tapi apa? Sargi atau tidak? Kalau perkenaan yang lebih bukan seorang Bukan seorang yang berlaku, bukan harga Keridup pun enggak penting, yang penting untuk orang. Walaupun memang tidak ada orang, tapi keridup ya. Dan umpama, walaupun dahulu nya ada dia keridup dahulu, kamu keridup dahulu. Walaupun dahulu Tapi sekarang orang tidak yang dicari, ya. Yang dicari modelnya, nafsunya masih lebih dominan daripada keadaan kepada Allah itu sangat khawatir dan cinta. Baik, Bapak, Daripada ngomong, kan orang ngomong kan bisa. Bicara kali, bicara tahu. Ya, banyak terjadi begitu. Berpakaian Sekarang ni ya, ada yang disebut apa itu? Apa senget? Yang itu? Ya, mau, kamu pamer pamer itu, prajawati, model. Ya. Sebenarnya jalan prajawati proses bebe. Dan kita jalan lurus dia. Ya. Ini yang berbohong. Dilihat oleh orang. Orang ikut. Oh jadi dia malah lapar. Dia ya. Ya. Bahkan kadang-kadang dari saking tidak takutnya dosa. Ada jalan yang segini. ada jalan yang banyak laki-laki. Sampai sekarang boleh jalan. Ini hadis ini. Nah, ini warisan Jahiliyah. Orang Jahiliyah dulu itu sampai turun ayat tentang baru Itu ceritanya begitu dulu. Dia jalan, cari jalan di mana kaki lagi banyak banyak duduk. Dia jalan di situ. Nah jalan sudah jalan. Kalau kita mulai itu dia banyak pakai gelang kaki, gelang kaki dari mas. Itu jalannya dihutah-hutahkan kaki ini. Tetapi ternyata jadinya dulu terjaya terjadinya jalan. Karena pakaiannya juga mereka masih dilutut, walaupun belum menutup, menutup semuanya, sebagian bagiannya masih terlihat. Saya lihat sekarang lebih dalam, ya. Bahkan di atas paham. Ia dia asmah. Dia untuk paham dia. Anda untuk paham dia. Saya ingin menghidupi. Saya ingin menghidupi. Alhamdulillah. Saya ingin menghidupi. Saya ingin Ya, memberi contoh kepada orang. Ya, mesti meluruskan tubuhnya. Ya, kemudian kata Rasulullah, "Usah rukak ka'd, ka'd tu berukunlah." Dia punya rambut kepada Rasulullah seperti punca unta. Dia ya. sekarang model rambutnya. Ya? Ya, seperti ada yang seperti ekstrem. Ada yang seperti landak turun dan ada yang mendigil gaji, ngeri. <guluh> Tapi muka-muka itu, muka-muka itu yang berhati terlarang, begini tawa orang. Jadi kalau banyak orang terlarang ini, jadi gila pun tahu. Yang bisa gila-gila itu cepatlah lupa. Yang jujur-jujur, yang nurut-nurut, yang sama juga. Itulah keadaan. Ya, dan nah, ini pun telah terjadi. Ya. Para aldojo pembawa cambur dua halnya yang terdapat terbentuk ya kemudianlah yang kedua wanita yang berpakaian hampir teranjam yang bergoyang dan membuat orang lain bergoyang ini telah terjadi maka hati-hati yang punya anak jadi yang punya istri ya Jinbar itu bukan model ya yang pertama harus diperhatikan syar'i atau tidak ya dan jilbab juga disifatkan oleh ulama Zilbab itu bagi wanita jangan cari warna yang menyolok cerah Merah, kuning Apa yeah. ya. sebetulnya warna Zilbab itu besar dan warna gelap Apa sebetulnya ya. Jadi jangan, jadi mau bikin warna aku, jangan itu disisakan ya. Menurut orang ini jari itu Allah dan keluarga dan saudara. yang kita katakan. Subhanallahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, subhanallah. Kami hadirin. Ya, ada.